Суспільне. Цим вона переносила зайву емоційність та невиправдані вчинки в суто ділові відносини. Як наслідок, Ада шкодила справі не давала нормально працювати ні собі, ні своїм підлеглим. Ось і зараз. Іра саме готувала комерційну пропозицію для якогось нового об'єкта – адених зітхань. І довідалася вона про справжню мету своєї роботи, що називається з перших рук. Уранці Ада запросила Іру до себе в кабінет, і, даючи завдання на день, яскраво описала неземної краси чоловіка, що трапився її вчора на виставці. «Він схожий на Валерія Леонтєва та Річарда Гіра одночасно», захоплено розповідала вона Ірі, відкинувшись у своєму величезному кріслі. «Такі же, як у Леонтєва, тип обличчя, з підкресленими вилицями, красивими бровами, та опуклою верхньою губою, хоча самі губи щільно стиснуті, а ніс і очі з характерним прискалом чимось нагадують гіра. Дуже стильний, бездоганний костюм, мешти, англійські, шалено дорогі. І такий стриманий, я б навіть сказала, відсторонений. Але мені все одно вдалося його розговорити і зацікавити нашою продукцією. Надала йому свою візитку, тож підготую пропозицію ось за цими пунктами. Та не за цим факсом. Ада вирвала зі своєї записної книжки аркуш та віддала його Ірі. Замовлення називай за назвою їхньої фірми – Ліра. Промовиста назва чи не так? Ліра грошова динниця Італії. Очевидно, вони теж контактують з італійцями. Але ми спробуємо закинути вудку. А кому адресувати пропозицію, повертаючи Аду з небес на землю по діловому запитала Іра. Готую наразі загальну на фірму. Я не знаю його прізвище, мені пощастило розвідати лише координати їхньої компанії, але він там якийсь головний, ну, поза всяким сумнівом. З ним ходив такий великий почет менеджерів, що менше, ніж хазяїном чи генеральним директором, він зрозуміло бути не може. Ну, хотілося б, звісно, доручити Вірі вивідати імена всіх їхніх керівників, але ж для початку слід переконатися остаточно, хто він такий. Але, знаєш, напиши поки що пропозицію від себе, від свого імені. Коли я довідуюся, хто він такий, Підготуємо персональну специфікацію вже за моїм підписом. Ну, так би мовити, від особи до особи. Більше запитань Ірини ставила. За пів години вона добирала потрібні каталоги і міркувала над тим, що ось настала її черга слідом за іншими співробітниками офісу, попри власну волю залагоджувати особисті справи їхньої велелюбної директриси. І розгадала, як ЗО два роки тому коли вона вирішила поміняти не дуже успішну фірму на якусь іншу, їй спала на думку попросити свого тодішнього коханця, керівника невеликого приватного підприємства, взяти її до себе. Однак у відповідь вона почула – любов любов'ю, а робота роботою. На роботі треба займатися тільки роботою. А якщо він візьме її до себе, не буде ні роботи, ні любові. Ірі спочатку було прикро на душі за цю відмову, але потім, жваво уявивши собі ці виробничо-інтимні стосунки, зрозуміла, що правда за ним, а відтоді вона більше не шукала можливості поєднати одне з другим. І особиста та ділова сфера в її долі ніколи не перетиналася. Цікаво, що Ада Марцевич дотримувалася такої самої точки зору але тільки щодо приватного життя своїх підлеглих. Причому висловлювала вона це дуже категорично. Всі особисті проблеми співробітників мають залишатися за межами офісу. А головне – жодним чином не зачіпати керівництво. Віра працювала у представництві з перших днів, але Ада навіть не знала, наприклад, як звати віриного сина. Ніколи не цікавилася її сімейними справами. Зате охоче втягувала ту ж саму віру у своє життя, змушуючи займатися численними власними проблемами. Викликати до себе в дім майстрів жеку,